Ellefti kapli sveikfer í messuferð með herprestinum. Undirbúningurinn undir það að sláttra fólki fer alltaf fram í guðsnafni eða réttara sagt í nafni einhverðar aðri veru sem maðurinn hefur af hugkveimni sinni búið sér til. Áðunum föníkar hinnir fornuskáru fangá háls Hjældu þeir hátíðlega á Guðstjónustu og sama og nýjar kynslóðin mörgum öldum setna á þenni þeir réðust gegn óvinnum sínum með eldi og vopnum. Mannæðurnar á Gíneaegjum þærðu Guðum sínum fórnir og sungum messur á sínum máli á þenni þeir löðu sér til munns saklaus að trúbóða ferðamenn eða kaupmenn. Þar eða skreitingalistin var eftir orðin þeim töm skreytu þeir lærin á með margleitum fjöðrum skóarfugla. Áðurinn hinn heila í rannsóknarri eftur brendi fórnardýr sín á báli, há hátílegar guðstjónustur með tilherrandi helgisýðum og söng. Við aftökur dauðadæmdara manna hafa prestar jafnaveri nærstættur og þjakað hinn seka með nærveru sinni. Í Prúslandi leiti prestur hinn að segkundru öksina Í austurríki leyti katolskur prestur þá til Gálgans, í Fraklandu undir fallögsina, í Ameríku til Rámagstólfsins, á Spáni leyti klarkur þá til sætis á haglega gerðum stóli þar sem þið voru kyrktir og í Rússlandi leyti skekkjáður Pápi hina byrtingarsinnuðu til aðtöku staðarins. Þið miklas látur hús heimstirjaldarinnar gæti ekki þrýfist án blessunar prestastjættarinnar, prestar allra herja, þuldu bænir og sungu messur til sigurs þeim flokki sem veittir einn brauð. Við tvennskona tækifæri var haldin Hermessa þegar herdildinna lögðu að staðað heiman út á Vígvöllin og að bæti Vígvallarins rétt áður en sláttur hófst. Ég man því að óvinna flúfi al einu sinni þegar verið var að haldast líka messu og sendi sprengju beintniður á alltaðið að herprestinum var gennað eftir en blóðu var tætlur því næst var skrifað um hann sem píslarvott meðan verið var að búa flugvæðar út til þess að gera herpresti óvinanna samskonarglæning Við höfðum mjög gaman að þessu og á krossin sem til bráðabyrða var stungi nýður þar sem leifarnar af prestinum höfðu verið grafnar var skrifuð eftirfarandi grafskrift nóttina eftir það sem oss var ætlað gekk ekki á bugu við þig um yndi paradísar varst að hrýna er sprengjukorn eitt lítið kom og lét þig reyna sig og leyfði sér að trubla messu þína. Sveig hitaði punns sem hvergi átti sinn líka Annaðins púnns hefðu ég fyrir sjóræningarnir á öld ég það ánæðin með. Otto Katz herprestur var stórhrifin. Hvar hafiði lært að búa til svona gott púnnspurðan? Ég lærði það af gömnum sjómanni í bremin einu sinum árið þegar ég var að skemmta mér. Það er ekki vandi að messa sveik þegar maður er drekka svona púnns, sagði herpresturinn. Ég býst við að ég þurfum að flytja eins konar Hermesjurnar er ekki hristar framúr erminni eins og sætelismessurnar. Við höfum altari saman brotið í vasastærð. Jesus Marias veik eftan og greipum höfðið. Dæimalaus nauð getum við verið. Vitið er hvað í geyndi altarið saman brotið, auðvitað liggur beikinn sem er seldum. Já nú er heima sér að minn aðsæðis veik. Reynda þekti ég mannin sem keypti leugbekkin. En í fyrradag mætti ég og konu hans og hún sagði með að hann sæti inni vegna skáps sem hann hefði stólið og legubekkurinn okkar væri nú hjá kennara í Vrsovice. Það er best að drekka púnsið á þenni við förum að leita því. Ekki dugur að messa á hún alltaðis. Nei, ekki dugi það, sagði herr presturinn. Svo átti ég einhverstaðar karleik sem ég er að nota þegar í tek menn til alltaðis. Hvar er hann nú? hann hugsaði svo um sennilega er ég búin að tínunum þá fáum við lánaðan verðlaunabikar hann hjá vittingur höfðsmanni hann tók þátt í kapphlaupi fyrir mörgum árum og vann þennan bykar hann var ágættur hlaupar og hljópi 40 km vegarlengd frá Vínarborg til mölling á einum klukkutíma og 48 mínútum hann var ákaflega reikina þessu afreiki við skulum fara og leitaði alltaf hennu, sagði Sveik. Það komi morgun. Ég ætla að fara í ungennisbúningin minn og drekka eina púnskollu við bótt. Loksins lögðu þeir af stað. Þeir komið til konu mannsin sem hafði keiftið legubekkin og hún létt á hafa nafn og heimilis fang kennarans í Vorsovitsi hins nýja eiganda legubekkarins. Presturinn var í ágætu skapi Hann kleipi kinnina á henni og kittlaði hann undir högguna. Þeir fór gangandi til Vorsovitsi því að prestu sagðist þurf að sig í svölu morgunloftinu. Á heimili kennarans, gamals, guðræts, manns, fenguð þeir óþægilegar fréttir. Þegar gamli maðurinn hafði fundið altarið í legubekknum leitan á fundin sem guðlegar ástöðun og gaf kirkjunni í Vorsovitsi altarið. Kennarinn var á nærbúgsonum þegar komu og gerðsamlega rugglaður. Af samtali við hann komi ljós að hann áleita kraftaverk hefði gerst. Innri rödd hvíslaði að honum gættu að hvað er í legubeknum í skúfunni. Enfremu sagði hann að engill hefði byrst sér í draumu og skipa sér að gæta í skúfuna hann hlíti. Óðer hann hafði fundið þar altari til úttegvuuð stjórnustu kraupa hann á kné við leugubekkinn og baðst lengi fyrir. Því næst gaf hann kyrrtini í Wursowitz altarið. Þetta er óstjánt til ætta heira séð hlut sem þær áttu ætti baruðu skylda til að afhenda lögregluna en ekki kyrkjunni. Út af þessu kraftaverki getið þið lent til þokkalegri klípu bættis veg Þegar við teifti legu bekk en alls ekki neitt aldari sem aukferð sér eign hersins. Svo leiðis guðs ráðstofun getur orðið yfir nokkuð dýr. Þér hefðuð ekki átt að hlýða englónum. Það sig aldrei. Maður einu svoure fann einu sinni bíkar þegar hann var að plæja akursinn. Bíkarnum hafði ásang fleiri munum verið stólið úr kirkju en hann hafði verið gemdur þarna til betri tíma en gleimst. Hann leit líka á fundin sem kraftaverk og ráðstöfun guðs og hann fór til sóknapressins með byggarinn í stað þess að bræðan því að hann vildi gefa kirkjunan Sóknapresturinn hjælt að maðurinn hefði samvinskupið af því að hann talaði um kraftaverk og sendi eftir borgarstjóranum og borgarstjórin sendi eftir lauruglunni og maðurinn var dæmdir fyrir kirkjurrán Hann talaði um eiginlá jafnvel maðurinn meiblandaðan í málið Hann fjökk tíu ár Það sem þér geti gert er að fara með okkur til sóknapressins og náu í alltafðið. Gamli maðurinn títraði frá kyrli til ilja og tennurnar í honum glömruðum eðan hann fór í fötin. Ég hafði sannlega ekkert illt í huga. Ég þóttist samferður að þetta væri guðs ráðstöfun svo að loksins væri nú hægt að skreita þið fáteika musteri herrans hér í Vorsovitsi. Ákostnað hersins? Það er þokkalegt að heyra, sagði Sveig kuldalega. Drottin vend okkur fyrir svolíðis guðs ráðstofun. Maður að nafni Pivanga frá Kotebor leit líka á það sem ráðstofun guðs þegar hann fann ókunniga kú út á víðavangi. Vesliðins gamli maðurinn var orðin gersamlega rugglaður og steinhætt að afsaka sig en flýtti sér að klæða sig til þess að geta sem fyrst losna við þessa menn. Sóknarpresturinn í Vorsovitsi var steinsofandi og varð úrýllur mjög þegar hann var vakinn því að hann held að hann að veita deyjandi manni þjónustu Ég held að liggja ekki svo mikið á síðustu smörningunni en ég geti ekki lofa mann að sofa í friðin aldraðan en fór þó að týna utan á sér fötin Man þurf alltaf að taka upp á því að deyja á versta tíma og eftir þar maður að rífast við á hann um þóknunina Loks eftir mikið þjark kom Sveig altarunni inn í vagninn. Sjálfur settist hann við líð ekkilsins en í aftursætunu satt herpresturinn og lagði fæturinn á ofan á heilaga þrenningu. Sveig hafði ofana fyrir sig með því að tala um stríðið við ekkilinn. Hann gerði ymsar aðtú að sendur um sigur austuríkismanna Unns ekillin spurði hvað væri í eftursætinu. Sveik svaraði það er heilauð þrenning marja meyu herpresturinn. Á æfingavellunum þessi messan átt að fara fram hafðu herdeldirna beðið lengi og þær fengi að býða ennþá lengur. Því að nú var það koma við hjá vittingur höfðsmannu og fá lánaðan verlaunabikaðinn fara í breunofklustrið og fá þar lánaða ymsa hluti til að messunni með alannes flösku af messuvíni Svo að á þessu getur hver maður séð að það er ekki hægt messa alveg fyrir var að laust. vegin rekum við rempi nút á þetta, sagði Sveik. En þeir eru átt að byrja að komi ljósa með hjálparan vandaði. Það starf get ég tekið að mér, sagði Sveik. Kunnið er það, spurði herpresturinn. Ég hef aldrei gert að áður hann, sagði Sveik, en allt verðum að að reyna... Nú er stríð og á stríðstímum gera með nýmislegt sem þú hefur aldrei órað fyrir að þér þyrft að gera Ágætt, sagði herrpresturinn Ég skal gefiður vísbendingu meðan og messunni stendur Þegar ég blístra látt einu sinni eigi þér að fara til hægri en þegar ég blístra tvisvar farið til vinstri Annars er þetta hér gómi allt saman og vatni skuluður ekki hella í bykarinn handa mér Það verður að vera eitthvað sterkara Er þeir hættur? Ég hef aldrei verið hættur, herra herprestur Ekki einu sinni við meðhjálfbarastarf Messan fór príðilega fram og stóð yfir í tíu mínútur Það var styrsta messa sem sungin hafði verið í manna minnum En sumir furðuðu sig á því að presturinn blístræði meðan á messu stól Sveig var fljótur að átta sig og merkja málinu Hann var ýmist hægra megin eða vinstræmegin við altarið og sagði ekki annað enn ómeð þínum anda. Messamaregna líkust indjána dansi um hverfis fórnar hlóðir, en messugestir skemmtu sér vel við þessa tilbreytingu. Loks var rópað til bæna og allir beygðu knésím fyrir verðlauna bykar vittingars höfðsmanns sem hann hafði unnið í hlaupinu frá Vínarborg til mödling. Bykarinn var fullur þegar presturinn bar hana vörum sér Að því loknu fór muldur um hópin, hann drakk í bótt. Að lokinni messu skiluðu þeir öllu sem þur höfðu þengið að láni nema messuvínunu. Þegar heim kom spurði sveik herprestina því hvort meðhjálpari þyrft að vera sömu trúar og presturinn. Ég ásaði presturinn, annars er allt ómögulegt. Ja, þá er verð fariðin heima setið herra prestur, saði Sveik, því ég er frjálsikjumadur. Þetta var nú verri sagan. Herra presturinn horfði steinþegjandi og Sveik ofur lilla stund, svo klappaði hann honum á öxlinu og sagði dretti það sem eftir er að messu og reyni svo að hugsiður að þér séu komin í þjónustu kirkjunnar. Tólti kabli, trúarbræðadeilan. Oft kommt der Feide das weig sau sá echtis álusorgara hermannanna dögum saman. Her præsturin messaði og drækt til skiftis og kom sjaldan heim og bæri og við aðan ræktist heim varan óhreinn og úvin og árst sjúkur sem læðist eftir húsþökum og túnskins Þegar kom heim rættan við Sveig þanga til að sopna því um aðri takmörk og ánægjuna af því að hugsa, stundum var andlegur og vitnaði í hæni. Sveig fór einu sinni enn með prestinum til messu. Af miskáningi hafði slæðst þangað annar prestur, bókstafstrúarmaður. Það var ákaflega frómur og guðrættur prestur og hann horfði stórum augum á ennbættisbróðusinn þegar hann bauði honum koníak úr flösku Sveiks. Sveik hafi alltaf koníak meðferðis þegar hann aðstóðaði við prestverkinn. Þetta er ágætis koníak, sagði Kats herprestur, fáðu er eitt lítinn og farðu svo heim. Ég skal raula blessunur orðin, mér veitir ekki ef hressa mig, ég er rótt Þeim um frómi og guðrætti herprestur hristi höfuðið og fór leiðarsinnar en kats messaði eins og ekkert væri. Hermennirnir skemmtu sér ágjætlega. Á heimleiðinni áttan ekki að fá að fara inn í sporvagnin með alltarið. Ég slæði ekki rót með dýrlingnum, sagði Sveik við vakstjóran. Þegar þau komu heim komustu að raunum að þeirriðu tínt skuffunni úr alltariðinu. Skýtt með það, sagði Sveik. Ef við færum að auglísa kæmi finnlandin og heimtaði fundalöng, hefðu það verið penningar, hefðu sennilega engin finnandi komið, enda þótt heiðalegir menn síðu til. Í hertildinu okkar í búti Jóvitsa var hermaður sem fann 600 krónur í penningum. Hann lappaði náðuruglustöðin og skilaði penningunum. Og svo komst þessi maður í blöðin og allir hlóaðunum og enginn talaði við hann eftir hann var svo heimskur að stila penningunum sem hann hafi fundið og honum var gert lífið óbærilegt, þú ert heimstingisöðumenn, þú er aldeilis verið út að aka hann var harð trúlofaður þegar þetta bar við og unnust hann talaði ekki viðan meir og þegar kom heim í frígi hendur félagarnir og hann mútað danskemtun af sömu ástæðu það endaði með því að hann let hræðlestin aka yfir sig og einu sinni fann klæstjari nágræni minn guð þring fólk var að hann við að hringnum og laurlustöðina en hann let sér ekki segjast Þeit tóku ákavlega elskulegu mótonum og sögðu að nýlega hefði komi maður sem hefði tínt gullhring með temantí. „Svo að þú er þyngjunn og sögðu, „Heyrðiðu mig, þetta er gler en ekki diamant. Hvað hafiðu fengið miki fyrir diamantinn?“ Þeir heldu man við þekki þessa heiðarlega finnendur, loks upplýstist að maður einn hafði tínt hring með gleri í. Það var ættar gripur, en samt var klæðskirin að setja inn í þrjá daga að því hann að þið móðga varmaninn. Hann að þið fengið eina krónu þessin hringurinn var tólkróna virði og fundalaununum hafðan kastað í andlítir á eigandanum og varð að greiða tíu krónar skadabætur. Svo er að vera heiðalögur, það skildi enginn gera. Þeir kom ekki með skúffuna aftur, þeir henda henni heldur í vatnið til þess að losna við öll óþægindi. Í Gær talaði ég við manni í knæpunni, hann var 50 og ára. Einu sinni fór hann til Nova Paka og þar stóð hann í mesta sakleis og var að horfa á lestina. Þá kom til hans ungur maður og bað hann að haldi hestin fyrir sig, þegar voru aðka vopnum og vistum til hessins. Þessi ungi maður kom ekki aftur og minn maður varð að gera svo vel að fara með. Þannig komst hann allar leður til ungverjarlans og þar slapp hann með því að byggja manna að haldi hestin fyrir sig. Annars hefur þeir farið með hann allar leður til Serbíu. Upp frá því má þessi maður ekki þeirra nefnda herrmennsku. Um kvölduð kom hinn frómi herrprestur í heimsók. Hann var óstækismadur hinn mesti og vildi leiða alla til gvöðs. Hann var samferður um að best væri að tróða trúarlærdóminum inn í kollin og krökkunum með hjálp spanskreitsins. Hann var haltur og öðrum fæti. Einu sinni hafðan í viðurvist föður síns látiði ljósi vandrú sína á því að Guð bæði einn og þrí eitt. Fæðirinn hafði gefið honum þrjú keftsök, eitt fyrir Guð föður, annað fyrir Guð og þriðja fyrir heilagan anda. Uppfráð því hafðan látið vera að gagnrýna trúarbrögðinni. Nú kom hann til þess að leiða embættisbróður sinna og réttabraud. Hann hóf málsitt á þessa leið. Ég furða mig á því að þér hafi hvergi krossmarkir á þýlinu. Hvar er bænabákin? Það er engin dýrlingsmynd á veggjónum. Hvaða mynd er þarna yfir rúminu? Kats hlóf. Það er Sússanna í baðinu og þessa nögtukonur eru allt gamlar vinkonur mínar. Ég bæna bókin er í eldhúsinu. Kondum með þarna innsveik og opnaði hann á blaðsýðu þrjú. Sveik fór fram úr eldhúsinu heyrðust þrýr smellir eins og þegar tappi er tekinn og flösku. Hinn frómi prestur satt agndofa þegar sveik setti þrjár flöskur á borðið. Þetta er létt messu vín, kæri starfsbróði, sagði Katz, en það er besta tegund af rísling, bragðið minnir á mósel. Ég vil ekki drekka, sagði hinn guðrætti prestur ákveðin. Ég er komin til þess að tala til samvisku í þar. Þá verði vir þurr í hálsinnun kæri starfsbróði. Drekkið og ég skal hlusta á yfir. Ég er ákaflega þólinn maður og get jarnar hlustað og skoðan í annara. Þinn prestur drefti á vínunu og sperfti augun. Þetta er hjandi góður drikkur, er ekki svo, sagði Kats. Ósta ekki svaraði stuttaralega Ég hef eitt því eftirtækt að þér blótið Það er barnsvani, sagði Katz, en ég get fullvisaðiður um að ég get líka þulibla sunnar orðin. Drekkiði herra starfsbróðir, sveik heldu á aftur hjá honum. Hinn frómi guðsmaður fjekk sér vænan teik. Það móttu sjá á honum að hann langaði til að segja eitthvað en gat það ekki. Han hugsaði sitt ráð Herra starfsbróðir kats áfram Herðið upp hugan Sítið er ekki svona Eins og þið búist við að verða hengdu Eftir 5 mínútur Ég hef heyrt því fleikt Að þér hafið einu sön á föstu degi Borða svínastauk að því að þið heldur það að vera í dagur. og svo gerðu þeirriðu lítið fyrir og stunguð fingrónum á í kokið á að þeirra fram í náþúsið og selduð öllu upp að þið að þeir heldur að guðmundi afmá af jörðinni Ég er ekki smegur við að borða kjöta á föstudegi og því síður rættur við helvíti afsækir, fáiðu þeirrið lítinn Svona já, en líður þeirriðu ekki betur núna? eða hafiði másti nýjar skoðanir á helvíti en það er segja í starinn fyrir grátt og gnistran tanna sjá tannlæknar um allan slíkan hávaða með sérstökum verkfærum og angistar veinaru tekin upp á gramofónplötur og plötuna sendar til himnaríkis anda hinum réttláttu að skemmta sér við í paradís labbaðir um með snirtar neglur og þræl púðrafir og svo spilar fílharmonía lög eftir brams þanga til þeir vilja heldur vera í helvíti en himnaríki Englandir hafa krossa rellur í stjælinu svo að þeir ofþrreyti ekki vangina Drekir kæri starfsbróðir heldu á hjá honum sveik ég held honum sem best Þegar hinn guðrætti prestur var nokkurt veginn búin að ná sér kvíslaðan ég trúi á heilaga þrenningu Sveik, greip Kats fram í, heldur aftur á hjá prestinum, svo ein getur jafnað sig. Segðu eitthvað viðan, Sveik. Í vlasi mér var djákni, hósveik máls, og hann bjó með ráðskonu eftir að konan fór frá honum með strákinum penningana. Og þessi djákni fór á efri árum að lesa Ágústín sem nefndur hefur verið einna kirkjufæðrunum og þar las hann að sá sem tríði því að tilværu menn hinum meginn á hnettunum, svo kallaðir andfætlingar, væru fordændir. Svo kallaði hann á ráðskonun og sagði, heyrið þér mig, þér sögðu mér einu sinna að svo núriðar væri velsmiður og hefði farið til Ástralíu. Hann ætti þá að vera meðal andfætlinga. En heilagur Ágústin segir allir sem trú á andfætlinga séu fordæmdir. Íðar Frómheit, sagði konan, sonur min sendir mér bréf og peninga frá Ástralíu. Er það eru vélabráð anskotan, segir djáknin, það er engin Ástralíja til, samkvæmt vísdómi hins heilaga kirkjuföður, það er anskotin sem er að tæliður. Á sunnudögum formæltan andfætlingunum vopenbellega og sagði að Ástralía væri ekki til, svo var hann fluttur úr kirkjunni og gerðveikrahæli. Allt ringsnérist fyrir augunum á hennum guðrætta presti og hann náði sér ekki fyrir en hann hefði hrengið sér vænansnafs sem steigunum til höfuðsins. Þrettandi kabli, sveik fjónustar deyjandi mann. Otto Katz herprestur sat í þungum hugsunum yfir dagskipun sem komið hafði frá hermálaráðunöytinu en þar stóð að hann ætti daginn eftir að fara til sjúkrahúsins við kallstorgið og þjónusta deyjandi mann. Heyrðuðu mig sveik, rópaðan, þetta er þokkalegt, það er eins og ég sé eini herpresturinn í Prag. Hvers vegna senda þér ekki fróma prestin sem gist í hjá okkur um daginn? Við húnum að þjónust að deyjandi mann og ég hef ekki hugmynd um hvernig farið þér að því. Þá kaupum við helgisíða bók, hæra prestur, þar stendur það allt saman. Einu sinni þekkti ég gardistjumann sem vann í klosturgarðinum í Emmaus og þegar hann atlaði að ganga í reglubræðranna varð hann að kaupa helgisíða bók til þess að læra signa sigt. Svo seldi þessi maður ávegstu úr klosturgarðinum í ágóðastinni fyrir sjálfan sig og var reikin úr klosturinn með skömm. Þegar í hittan sagði hann við mig, ávegstina hefði ég getað selt á þess að læra helgisvíðabókina. Þegar sveig komið helgisvíðabókina fór presturinn að blaða í henni og sagði eftir ofurlýtla umhugsun við þurfum að fá ólíju víða af biskupi, hérna eru tíu krónur, kaupi pelaglasi. Sveig lagði af stað eftir ólíunni, en allstaðar þar sem hann bað um ólíu vígða af biskupi fór menna hlæja. Loks var hún um fyrirtæki Pólakkið Lóhagötu vestlaði með ólíu og lakk, vafalaust eftir það þessa ólíu. Fyrirtæki Pólakkið Lóhagötu lét engan sinjandi frá sér fara. Þær sveig baði um víða olíu fyrir 10 krónur sagði framkvænda stjórinn við aðstoðamanninn er fáði honum hampolíyu númer 3 herra Tauschen um leið og aðstoðamaðurinn vefði bréfið utan um flöskuna sagði við Sveik, þetta er besta tegund ef við er vanta lakk þá snúið við til okkar þá er ég kominn með olíjuna sagði Sveig kátilega þær hann kom aftur frá fyrirtækinu Polak Það er hampólía númer þrjú besta tegund Það er hætt að smyrja heila hersveit með þessu En við þurfum að útið okkur litla bjöllu Hvað erum við að gera með bjöllu, Sveik? Við verðum að ringja á leiðinu svo að fólk tækju ofan fyrir okkur Þegar við göngum með drottni með þessa hampólía númer 3 Þetta síður og margi sem ekki hafa veitt í aðtiklu og tekið ofan hafa verið tekni fastir Í Sískov kom það fyrir að sókna presturinn lúbarði blindan mann vegna þess að hann hefði ekki tekið ofan við svona tækifæri og auk þess var hann lokaður inni af því að það var sanna fyrir réttunum að hann væri ekki döfdumbur heldur aðeins blindur og hann hefði heilt bjölluljóm og hefði vakið gremju en þótt þetta værum um nótt. Annars myndi fólk ekki veit okkur athygli en nú skulu þeir áreinanlega taka ofan Ef þær er lí ekki mótfallin herra prestur skal ég úttauga bjöllu. Af að feignum leyfi kom sveig með bjölluna að hálftíma liðnum. Hún er frá hliði veitingahússins við krossinn segði sveig en ég var að bíða lengi því að fólk væri stöðugt að ganga framhjá en er við borgaði sig. Ég skrett snöggvæst í veitingahúsveig ef engu stildi koma þá látiðan bíða. Að um klukkutíma kom gamall náungi beinvaksin og strangur á svip. Hann var þrjóskulegur og brúnaþungur og svipaðist um eins og hann hefði higgju að snara jarðkrílinu út af brautinni. Hann var mjög byrstur í máli, ekki heima, í kaffihúsi, þá var ég að býða. Hann getur farið í kaffihús en skuldi sínar getur hann ekki borgað og þetta var heita prestur, sveig og aftur sveig. Hann rækti á eldúsgólfið Gerið svo vel og rækið einhvers staðar annað staða, sagði Sveik og horfði undrandi á ókunnamanninn Ég ræki aftur sjáðu til, sagði hinn þrjóskufulli maður um leið og hann rækti aftur, að hann ekki skammast hinn, herbrestur og borgar ekki skuldi sínar Ef þeir eru síðaður maður þá venniðiður af að rækja á gólfið í húsum ókunnur að manna sagði Sveik, eða álítiður allt. Af því að það er heimstyrjöld, þér ættu það haguðu stíkkanlega en ekki eins og stakkálfur. Hinn strangi maður stóð á fætur, týtraði frá kvirti til illi og rópaði, er ég kannski ekki stíkkanlegur maður, hvað er ég þá? Þér eru lúsa blessið, svaraði Sveik, þér rækið á gólfinu eins og þið værið í sporvagni eða opimberum stað. Ég hef alltaf hurðað mig á hvers vegna menn hengja upp spjöld þar sem bannað er að rækja á gólfið en nú veit ég að það er íðarvegna þér eru víst víða þektur. Þinn alvörugefni maður var orðin lítverpur og heldur skálum reyðisinnar yfir Sveig og herprestin. Eru er búin? spurði Sveig og rólega þegar hinn ókunni maður var búin að tæma orðaforðasinn. Eða langar þér til að segja eitthvað fleira áður en þér fjúkið ofan þreppin? Því opnaðan hurðina, leti gestin til dýra og fylgdónum úr hlaði með sparki sem heimsmeistari í knattspyrnu hefði ekki fyrt að blygðast sín fyrir ásamt eftirfarandi leiðbeiningu. Næst þegar þeir komið í heimsjókn til heiðalegra manna skuluður haguðu stikkanlega. Ókunnimaðurinn gekk lengi fram og aftur fyrir utan dyrnar og beigð eftir herprestinum. Sveig opnaði gluggan og horði áan loks uppskaran laun erfiði síns því að presturinn kom og bauð honum inn í stofu og bentunum á stól anspæni sér Sveig kom inn með rákadall og sett hann á gólfið beint fyrir framann gestin Hvað gerir ég, Sveig? spurði herrpresturinn dálfallinn Herra prestur Það varð ofurlítið misætti milli mín og þessa manns áðan út af því að hann rækti á gólfið Farið er út stundar hvort Sveig ég þarf að tala við þennan mann Sveik kvaddi að hermannasíð og gekk fram í eldhúsið. Þér eru komnir eftir peningum fyrir þennan víksil en mér skjöplast ekki því meir, sagði herpresturinn við gest sinn. Já, og ég vona, herpresturinn andvarpari. Oft kemst maður í þann vanda að hann á ekkert eftir nefn af vonina. En hversu fallegt er það ekki þetta litla orð að vona? Það er eitt laufið í þryggjarlaufa smáranum sem hefur mannin upp yfir andstreimi lífsins, trú, von og kærleikur. Ég vona herra herprestur að upphæðin, ég skiliður heyraði herra, greip herpresturinn frammi og get endur tekið það að orðið von styrkir mannin í lífsbaráttunni og jafnvel þér hafið ekki mist voninna. Enn hver það er fallegt að vera svo barslega saklaus, að lána peninga og eiga vona á að fá þá aftur. Að vona stöðuðt að ég borgiðu tólfhundru krónur þó ég eigi ekki grænan túskilding í eigum minni. Þér ætli þá að... Stamaði gesturinn. Já, ég ætla að, svaraði herpresturinn. Svipurgestsins var þrjóskulegur. Þetta eru svíkara minn, sagði hann og stóða fætur. Þér hafi vafalaust gott af því að fáður ferst loft, sagði herrpresturinn, að það svo mollulegt hér inni Sveig, rópaðan fram í eldúsið, þennan mann langar til að komast undir berst loft Herra prestur, var svara fram í eldúsinu, þennan mann hef ég þegar afgreitt einu sinni áður í dag og ég læt mig ekki munum að gera það aftur Það var einstaklega ánægjulegt, sagði Sveig, þegar hann komin aftur að losna við þennan hérna náunga áður en hann gerði nokkuð af sér. Í Malesitsi var gestjafi, bíblíu fróður maður sem hafði bíblíu tilvittnarnir á hræðbergi þegar hann barði menn með svipunni sinni, sá sem sparar vöndin hatar svonsinn en þeim sem hann elskar refsanan. Ég skal venja þig að vera með uppsteigd hér í veitingastofunni. Þannig að sjáviðir sveik hvernig fer fyrir þeim sem ekki bera tillýðilega virðingu fyrir prestunum, sagði herrpresturinn hlæjandi. En nú verðum við að búa okkur undir morgundaginn. Steyktu egg og flesk og hitaðu púms. Á eftir getum við svo haldið ofurlitla andagt. eru þólinmóðir og þraut segir menn í þessum heimi og til þeirra taldist maðurinn sem fleikt hafði verið tvisvar út úr íbúð prestsins. Einmitt um það leiti sem kvöldverðunin var tilbúin var fínt. Sveig fór fram og opnaði hann kom að vörmu spori og sagði Hann er hér ennþá, herra herprestur, ég lokaði hann inn í baðherbyrgjunu svo að við gættum fengið matfrið. Þar fóruð þér öfugt aðsveik, saði herpresturinn. Fyrr á öldum hafðum menn fípl sér til gamans, vísið á minn og hefum skeppt af. Sveig brá fram og kom vonbráðar inn aftur með þinn þólinn móða mann sem er orðin þungur á brúnina. Fáðuðuðu sæti, sagði herrpresturinn vingjaldlega. Við erum veimitt að ljúka við kvöldverðin. Við borðuðum humar og lax og eik þessi egg og flesk. En þeir þurfa ekki að svelta sem lágströystið hafa. Ég vona að þér svojuðu ekki að gera gísa mér sagði hún sorgbyttni skuldhengdu maður þetta er í þriðja stifti sem í kem hér ég vonað allt falli í ljúfa löð herra herprestur sagði Sveik þetta þýttir mér leiðinlegur maður hann minni mig á búsögg nokkund frá lípen átjón sinnum á einu kvöldi flegðuður honum út úr veitingahúsi en alltaf kom hann aftur og sagðist það var gleymt pípunni sinni Hann fór inn um dittnar, gluggana inn í kjallarann og lást alltaf hann renna sér niður úr um en þá komu slökulismenn og sóttan upp á þag. Svo að þrautsegur var hann að hann hefði getað orðið að ríksistýnd, maður. Jæfnvel ráð gerðu fyrir að það sem er gáttu. Hinn þólin móði maður lið sem hann heyrði þetta ekki. Hann sagði, ég vil komast að einhverja nýðurstöðu í þessu máli. Ég krefst þess að hlusta sér á mig. Það skal yður veitt, sagði herpresturinn talið eins og yður listir haldið langaræð og, og látið ekki ofur lítinn glasa glöm trubliður sveik, haldið áfram að bera á borð svo sem yður er kunnugt, hófinn þólinn maður máls, geysar ófriður um heiminn, tjæða upphæð lánaði ég yður fyrir stríð og ef ekki hefði verið styrjöld hefði ég ekki gengið svona hart eftir greiðslu En ég hef orði fyrir raunar reynslu Hann dró vasabók upp á vasasýnum og hjælt áfram Ég hef þetta allt skrifað Já, Nata höfusmaður, skuldaði mig 700 krónur og var svo ósvífin að falla við drínu Braseg Lisfóringi var tekið til fanga og rúsnesku víkstofunum og hann skuldaði mig 2000 krónur Vítarleg undirfóringdi sem skuldaði mér jafná og upphæð Létt sína eigin hermenn drepa sig við rafa ruska Matsja köfusmöður sem tekið var til fanga í Serbíu Skuldan mér 500 krónur Þeir eru fleiri slíkir hér Einn fellur í Karpatafjöttum frá ógreittum víksli, annari tekin til fanga, þriði lætur drekja sér eins og kvorpi í Serbíu, fjórði deyr í sjúkrahúsu í ungverjalandi, þetta repast heldur en borga manni, þér viljið til vill halda fram að engin hætta sér um yður, en þá skuliði bara sjá. Hann bar vasabókinu upp að nefina og prestinum. Sjáði hér, Mattías herprestur í Burnau dói í sjúkrahúsi fyrir viku. Þar fóru átjörnundur krónur. Hann fóru að þjónusta bólusóttar gemling sem kom honum ekkert við. Það var skilda hans kæri herra, sagði herpresturinn. Ég þarf líka að þjónusta mann á morgun. Og hann er líka með bólusótt, sagði Sveik. Þegar með koma með okkur og sjá hvað það er sér. Herra herprestur, sagði hinn þólinmóðu skuldhendum aður, þegar mig trúa því að það er hörmulega ástakt fyrir mér. Er þið að heiga þetta stríð til þess að koma öllum skuldunauð til mínum fyrir kattanef? Þegar yður verður smegt í einkennisbúningin og þér verður sendur fram á vígvöllin, sagði Sveig, skuldu við herpresturinn syngja messu og byggja þess að þér verður fyrir fyrir, fyrir fyrstu sprengjunni sem kasta verður annars því ekki mér ekkert værið í rifrildi ég er samkvæmis maður Já, ég er líka farinn mjög að þræta sagði herrpresturinn Ég held að maðurinn ætlaði að skemmta okkur með gaman sögum en í stað þess heimtar hana með 1200 krónur og trublar andakt mína Ég hef guðrækileg störf með höndum á morgun og þarf að búa mig undir þau Ef maðurinn fer ekki með góðu sveik þá fell ég hann yður á hendur Komið herra minn, sagði Sveik og greipi öxlina á hennum óbáðana gesti. Allt er þegar þrennt og hann sparkað honum hressilega út meðan presturin presturinn léks sorgargöngulaga rúðuna með fingrónum. Kvöld þetta bjóð herrpresturinn sig svo rækilega undir hinn guðrækilegu störf morgundagsins að við miðnætti söngan hástöfum mítið elskaju áfengið en enganlega hvem fólkið og góði dags til tók undir